الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله Doi svaka sva pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat selam i mir na Allahov poslaniku Ali salatu selam porodcu, i njegov potomku. Časne asabe i sve oni koji slijedi na putu istini do sudnjeg dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, 19 sati ovo je naša posljednja pred iftarska i emisija. Na samom početku čisto radi bereketa i blagoslova Kur'ana, a i Zbog vremena u kojim ćete vi potruditi se da pozovete svoje prijatelje da se druži večera sa nama, proučit nešto iz Korana. Večera će to biti zadnji ajeti suri El Hašar na 548. stranici. Nakon toga, ako Bog da, družimo se cijelo vrijeme sa vašim pitanjima i odgovorima, pošto je mnogo pitanja pristiglo. Zadnja emisija, tako da pokušat ćemo, ako Bog da, cijelo vrijeme da budemo e, uživo sa vama zajedno, putem vaših pitanja, odgovora, dilema, savjeta i kritika. Učimo nekoliko posljednjih ajeta suri El Hašr na 548. stranici. A'udu billahi minas <coughs> shaytanir rajim Ja, ejugan ladhina amanu وََقُ اللهه وَتَ بُتْنَفْسّا قَدمَت لِ غَدِون وَاتَّقُ اللهَّ وَاتَّقُ اللهَ إِ اللهَّه خَبيرون بِمَا تَعمللون وَلَا تَكُوكَ الذي نَ نَسُ اللهه Aulaike humul fasiqoon La yastawii ashabu annali wa ashabu aljanna Ashabu aljanna ti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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبير Subh'ana Allah, Subh'ana Allahi amma yushrikoon Huvallahu al-Khaliq, al-Bari'u al-Musawwib Lahu al-Asma'u al-Husna Yusabb'ihu lahu maa fi al Uvažena, braćo i poštovani sestre, ovo što ste čuli tu su bili ajeti i Sure El Hašr, posljednjih nekoliko ajeta iz sura El Hašr. Kao što smo kazali i najavili i danas postavili posebno obavištenje, ovo je posljednja naša emisija, e, pokušao sam ja danas u toku dana da sva vaša pitanja koja su pristigla, da ih pregledamo i da pokušam odgovati na što veći broj oni vaši pitanja koja su pristigla. Napominjem, pošto je bilo već sugestija, kritika, da određena pita, nis, pitanja nismo odgovorili, e, određena pitanja su zaista teška, neka pitanja su nedorečena, nekim ljudima sam slao svoj e, broj mobitela kako bi, ajde da kažem, ostali u kontaktu, kako bi im pomogao u rješavanju određenih problema. U svakom slučaju, večera ćemo, Bog, da pokušati da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja koja su pristigla e, jučer, danas i u proteklim danima. Isto tako želio bih da napomenem da ćemo se maksimalno potruditi velik broj braće i sestara sugerisao i tražio je da nastavimo sa ovom emisijom nakon Amazana pa ako Bog da najvjerovatnije da ćemo početi sa ovom emisijom nakon Amazana bićete obaviješteni na vrijeme e, trućemo se da to bude termin koji će biti odgovarajući svima nama e, svakako Emil Pitali su neki da će taj e ostati. On ostaje otvoren. Vi možete slati sva pitanja na njega i do kraja mjeseca Ramazana. Ja, kada imadnim vremena, možda da povremeno uđem na e da pogledam neka pitanja i da kratko odgovorim na nešto od pitanja koja stignu. Ali jednostavno zadnja trećina mjeseca Ramazana je vrijeme kada treba da se svi posjetimo i badetu. Želio bih samo da vam napominem činjenicu, mi smo već, evo, održali 17. emisija, ovo je 18. emisija. U svim emisijama smo imali, prije nego počinjemo odgovarati na vaše pitanje, imali smo neke kraće besjede. Savjetujem svima vama da još jednom pogledate te besjede i da pokušamo, ako Bog, da malo rezimirati sve što smo kazali i koliko mi u svemu tome, hajde da kažemo, živimo. Govorili smo o dovi, govorili smo o namazu, govorili smo o skrušenstvu, govorili smo o pokajanju, govorili smo o mnogim kim po mom skromnom mišljenju, interesantnim temama, tako da ne bi bilo loše da u ovih zadnjih deset dana mjeseca Ramazana e, ponovo pregledate te emisije, da se malo posjetimo svega onoga što smo govorili, a nakon toga da pokušamo što više ti stvari ako Bog da Pa znači, trudit se da nastavimo sa ovom emisijom nakon Ramazana. Večerašnja emisija je zadnja emisija. E, ako Bog da od sutra već nastupa, najveći zadnja trećina mjeseca Ramazana, kada bi trebali intenzivnije svi da se posvjetimo i badetu, naročito kad su u pitanju noći. <sniffs> Duboko se nadam da ako ništa večeras nas nećete ljutiti i da ćete se ponašati primjerno, da neće biti bez potrebnih komentara. Na samom početku, velik broj braći i sestara, kada se meni javljaju, mene oslovljavaju sa hafize, pa želio bih da jednom već tu temu završimo. Nisam hafiz, to mi je najveća želja u životu, tako da nema potrebe da me zovete takvim imenom. Počinjemo, ako Bog da, sa vašim pitanjima i odgovorima. Kaže jedan naš brat, pošto mi je Fendija često kaže da bude moezina namazu, ali na kraju se uči zajedno zikr i tako dalje, pa kako da postupim, da li da to odbijem, mi smo više puta kazivali da Boži poslanik ali se letu u eselam nije zajedno zikrio sa svojim asalama nakon namaza, tako da insan bi svakako trebao da to izbjegava. Znači, nije to radio Boži poslanik ali se letu u eselam i svakako da je to bolje da insan izbjegava. Kada u pitanju moezin u islamu, moezin u islamu uči samo ezan i kamet. Sve one isporednije stvari, znači za njima nema potrebe. Nekoliko pitanja će biti pitanja koja su, ajde da kažemo, ponovljena, ali vjerujem da su to ljudi koji su tokom Ramazana pristigli na ove naše emisije pa nisu redovno sve to preslušali koliko, znači, ajde kažemo, može na post čovjekov uticati postavljeno pitanje da čovjek, ajde kažemo, bude u prostorijama gdje je prinuđen da, da ajde kažemo, udiše dim ili da loži vatru ili nešto slično mi koliko to kvari post. Rekli smo da insan treba maksimalno se čuva takvi stvari, ali to su stvari koje jednostavno čovjek ne može kontrolisati i, inšallah, Islam nas neopterečuje nečim što nije u granicama naše mogućnosti. Tako da, ako čovjek bude u prostoriji, prolazi kroz prost u ljudi e, konzumiraju duhan ili eventualno loži vatru ili čuje dim. Znači, inša te stvari ne utječu na njegov post. <clears throat> Govorili smo više puta da nakon što se sjedi na Etehijatu, na prvom sjedenju, ako imamo vremena da učimo i salavate, da nema nikakve smetnje da učimo i salavate. <clears throat> imamo pitanje kako se ponašati kada... E, Se u safu ispred nas pojavi mjesto, znači da li je neko napustio saf ili su se ljudi, jednostavno kako se ljudi, hajde da kažemo, zbijali safove, došlo je da je ispred nas došlo jedno mjesto, nema nikakve smjetnje, znači nema nikakve smjetnje da čovjek pa čak i u toku namaza korači korak ili dva kako bi popunio prazninu ispred sebe u safu. Isto ovdje ovaj e, brat, nadam se da je brat, postaju pitanje u pogledu ravnanja safova. Imate ljudi koji smatriju da se safovi ravnaju od kraja, znači, safa, dok je tačno da se saf počne ravnati od, znači, mjesta iza imama, pa se ljudi, znači, s desna na lijevo zbijaju prema sredini safa, a nikako da neko stane tamo kod prozora i čeka kada će se ljudi pomakijeti do njega. To je neispravno, već... Safovi se znači ravnaju od sredine i tako da se ljudi znači s desna na ljevo zbijaju ka sredini safova. Tako da se desi čak i u namazu da neko iziđe iz safa, a nema zadnji saf, znači nema neko iza nas, nema smetnje, znači da se ljudi svi za jedno mjesto pomjere, pa čak to bilo i u toku namaza. Jedan brat na sveć par dana pritišće oko ovog pitanja, pa evo negovo pitanje napokon došlo na nared, a to je e, pitanje e, bluda. Koliko je velik tog grijeh i nakon toga ako neko i počini, ne daj Bože blud, e, da li nakon toga ima pokajanja i da li on nakon toga mora tražiti ženu koja je nemoralna ili se može oženti sa moralnom ženom. Generalno, činjenje bluda jedan je od najvećih grijeha u Islamu. Allaho poslanike spomenu spomenuo mnogi hadise u kojima zabranjuje blud. Allah Jerushanu jasno kaže u Kur'anu, wala taqrab Zina, ne se približavati bludu. Tako da e, blud, činjenje bluda ne moralo je jedan od najvećih grija u islamu. Allahoposlanik jedne noći kada je e, znači, u snu e, vidio mnoge stvari iz dženneta i džehennema, vidio je znači, jednu veliku pećnicu u kojoj je nakon toga saznao, e, kada je vidio, vidio, to su bili muškarci žene koji su e, vrištali, Kada bi ih vatra, znači ozdol potjerala, on bi došli gore do vrhati velike pečnice, pa bi vatra uh, splahnula, pa bi se oni spustili. I tako, neprestavno ponavljali, kada je posljednje meleke upitali ko, ko su ti, oni su mu kazali da su to osobe koji su na Dunjalku činile blud i nemoral, tako da bludi nemoral su definitivno. Uh, jedni od najvećih grijeha, ali opet bez obzira ko insan desilo se da je to učinio, ima pokajanja, insan se može pokajati, rekli smo više puta, čovjek se može pokajati od nevijesta, može se pokajati od kufra, a svakako da je mnogo prioritetnije se može pokajati od uh, činjenja nemorala. Nakon toga, ako se čovjek pokaje istinski, nelogično bi bilo da mi njemu kažemo i sad ti moraš ženu koja je nemoralna. Znači, nakon što se čovjek pokaje, eh, nakon što je čovjek bio ili ne da je Bože u nevjersu ili neke velike grijehe, nakon što se pokaje, on ima potpuno pravo da traži moralnu i čednu osobu. <kuh> Jedan brat nam je postavio pitanje. Vjerujem da pitanje se vraća na neispravno satanje. Šta, je to, šta su to stvari koji se izdvaja zekijat? Ja sam objećao da ću pokušati održati jednu emisiju zekijatu, ali jednostavno i moje privatne obaveze i, i vaša mnoga pitanja. Nisam jednostavno smogao vremena da pripremim jedno predavanje kompletno u zekijatu. Pa brat pita, imam platu, ali jednostavno... To je jedino što posjedujem. Niti imam kuću, niti imam dvočnjake, e, postanar sam, plaćam ki, kiriju, ali eto, živim nekim lijepim, prosječnim životom, da li moram davati zekija? Pa smo rekli da se zekija daje na četiri vrste znači, robi, da se daje na zlato i srebro, daje se na novac, daje se na, na stoku, daje se na poljoprivredne proizvode i daje se na trgovačku robu. U svemu tome to postoji znači, granica Nisab, tako da insan koji samo živi pod namim od plaća kiriju, živi od danas do sutra, nema nikakve ušteđevine, nema zlata nima trgovačke robi, nima poljoprivrednih proizvoda, nije obavezan da daje zekijat. <clears throat> Svakako razlika, različit je propis između zekijata i različit propis između sadekatul fitra ili tzv. vitara, kako naš narod želi kazati. Imamo jedno pitanje koje je dijelnično škakljivo, ja na njega ne volio javno odgovarati, ali slanje bedela za roditelje koji su ono bili šareni u islamu, Pitanje se vraća da li su oni muslimani ili nisu. Ako za njih kažemo da su bili muslimani, da su imali laj, lahila, da su klanjali, da su imali e, taj bajram, tu džumu, te Ramazane, te teravije, inšala oni su muslimani i nema smetnje za njih da se pošalje e, bedel, neko ko će obaviti za njih hađu. Više je braće i se starame kritikovalo, savjetovalo, samo što nisu iskakali iz e onaj... Kada su u pitanju proizvodu kojima ima malo alkohola, vjerujem da je to možda ljudima neka novina, bezalkoholna piva i tako dalje. Braćo, moja draga, nimam vremena da vam citiram govor islamsku učenjaka savremenog doba koji su govorili o tome na, na, na čelu tih učenjaka i šeju u sejmi še bazi i tako dalje, koji su eh, davali fetve da bezalkoholna piva u, u kojoj nema alkohola ili postoji mali, mali procenat, toliko malehan procenat, čovjek kada je popio tri ili četvrte pive ne bi osjetio nikakvu znači dejstvo alkohola da, da je dozvoljeno konzumirati takve bezalkoholne pive i da je dozvoljeno jesti slatkiše u kojima ima toliko toliko malehan procenat alkohola, kada bi ga čovjek jeo mnogo tog satiša, ne bi osjetio dejstvo e, alkohola. E, normalno, imamo hadis da je Boži poslanik, ali se racionalno ja kazao ono što je zabranjeno u velikim količinama, zabranjeno je u malim količinama. Ali islamski učenjaci, kada tumaču ovaj hadis, kažu, misli se Na čisti alkohol. Ako je alkohol zabranjen, znači boca, onda da uzmimo čistog alkohola kap i popijemo, to je haram. Ali ako se alkohol, naročito u tim malim količinama stavi u neki proizvod i onda on izgubi svo svoje svojstvo, a lađa što on najbolje zna, nema ništa sporno šerijetski da se to konzumira jer je svojstvo opojnosti se izgubilo. Alkohol je zabranjen zbog opojnosti. Ako neko želi da bude dobar musliman, želi predostrožnost, da ne konzumira te stvari, to je njegova stvar, ali nema pravo da napada ili da smatra manje vrijednim ili manje bogobojaznim nekoga ko te stvari, hajde da kažemo, konzumira. Juče smo malo spominjali ono, ona je... Nijasnoću određenih broja braća i sestara kad su u pitanju sadekatul fitr, pa smo kazali da čovjek može biti od osoba koji primaju sadekatul fitr, a mora i dati i on sam sadekatul fitr. Pa smo kazali sadekatul fitr mora dati svaka osoba. Čak osoba koja ne posti treba da dane sadekatul fitr, djeca i tako dalje. Znači sadekatul fitr daje svaka osoba koja u svojoj kući u noći pred Bajram ima... E, tri kile viška prehrambenih artikala na ono što je njemu potrebno u njegovoj porodci. Pa je on dužan dati, ali isto vrijeme on može primati zato što potpada pod kategoriju siromaha. Pa znači, e, ne isključuje jedna stvar, drugu. Čovjek daje sadekat ulfitra, a isto tako isto vrijeme prima zekjat i prima sadekat ulfitr. <kuh> je li se može klanjati jacija, farzi i vitre e, kada se ustani na sehur? Svobodno kada čovjek ustani na sehur, E, tačno je mišljenje, već raz zapamtite, ako Bog da, da jacija e, nastupa namasko vrijeme, jacije sa zalaskom sunca, znači sa zalaskom rumenila. Kada zađe rumenilo, znači prvo zađe sunce, tada nastupa akšan i traje akšan sve dok ima rumenila na zapadu. Kada nestane potpuno rumenila i postane, znači crno, kao da ne vidimo gdje je zašlo sunco, sunce, sunce nasta, nastaje jacija i njeno vrijeme traje do pola noći, ne do 12 sati, do pola noći. Razka je reći 12 sati i razka je pola noći. Pola noći se određuje na način da uzmemo vremenski period kada je sunce zašlo i kada nastupa sabah i da to dvoje popolovimo, tu je polovina noći. Pa ako čovjek ustaje na sehur prije polovine noći, može tada klanjati jaciju i vitre. Čak je pohvalno ako čovjek neklanja klanja jaciju u džematu, da se jacija odgodi, ajde da kažemo, ured pred pola noći. Pohvalno ako čovjek klanja sam i ako mu to nije teško, da odgodi klanjanje jacije. Ali rekli smo, znači, ako će čovjek ustaviti na sehur pred sami i sabah, onda ne bi trebao i nije ispravno da do tada odgađa klanjanje jaci. <tose> da se zekijat može davati više puta u godini? Rekli smo, braći, moja draga, velik broj braći i sestara, smatra se zekijat samo daju u Ramazanu, što je neispravno. Zekijat se daje onda kada pregodini naš imetak. Osim osim poljoprivredni proizvoda, poljoprivredni proizvodi oni se daju onda kada se e, podignu i poberu ili požetu a ostali, znači, na zlato, na srebro, na novac, na trgovinsku robu, na, na, na stoku, sve te stvari treba da pregodini. Pa onog momenta kada smo mi dobili novac od 6.500 maraka, to može biti 1.7., 1.8., 1.12., čekamo godinu dana da pregodini nakon toga dajemo zekijat, shodno to mi, zekijat se daje tokom cijele godine, onda kada pregodini naš imetak. <hums> Da li muž i žena smiju imati spolni odnos u toku Ramazana ako njih dvoje ne posti? Nadam se da se uđi pitanje odnosa kod njih dvoje ne posti u smislu ne posti e, zato što ima šerijski validan razlog. Primjer radi e, žena je e, do podne bila u mjesečnici i nakon podne se okupa. Ona taj dan ne posti jer je imala do podne imala krvari, nije pa se okupala na put, a muž je bio na, bio je na putu. Došao je iz Zenice u Sarajevo i došao je isto sa autobusom u jedan sat. On je taj dan ne posti zato što je musafir. Njih dvoje, ako imaju šerijatski razlog zašto ne posti, u, to, u ostatku dana imaju pravo da imaju spolni odnos. Volio bi da me dobro razumijete da ne ispadne sutra pezić. Ovaj pezić je najbolji pezić. Kod moraš i postiti i imati odnos sa ženom. Sve živo kod njega može. Znači ako muž i žena, obodvoje ne posti iz opravdanog razloga, validnog razloga, u tom danu imaju pravo da imaju spolni kontakt. Da li je griješ što moj muž mi nikada nije dao mehr, odnosno nisam ni tražila, spojili, znači sklopili su brak bez mehra? Tačno je ispravno je da, da se brak može spojiti bez određivanja mehra. Ali ako je došlo do sklapanja braka, gdje nije određen mehr, onda ta ovoj ženi se određuje mehr, takozvani el mehr mitl, isti mehr, kakav mehr uzimaju njene rodice i e, žene na istom, hajde da kažemo, društvenom položaju kao ta žena. Jer svakako, bogate žene možda uzimaju veći mehr, ugledne žene uzmaju veći mehr i tako dalje. Žene na selu žele u gradu. Uglavnom, e, ako se desi da se sklopi brak u kojem nije preciziran mehr, može se mehr naknadno precizirati na način da će se toj ženi odrediti mehr Žena koji su slične njoj po svemu, po mjestu življena, po ljepoti, po ugledu i tako dalje. Pa znači, ako hajda kažemo žena nije odredio se mehr, pa njena sestra se priudala, njena amidžišna, njena rodice i većinom su one sve uzimale mehr, rečemo, 2000 maraka. Onda se i njoj od prilike odredi oko 2000 maraka i tako dalje. Tako da uzalog pomoć smetni, da se meh naknadno e, dogovori i da muž to naknadno e, isplati. E, da li sam griješna što nosim muževo prezime? Rekli smo u jednoj emisija da nije dozvijeno žena, da uzimaju muževa prezmena, Ako je to žena uradila iz neznanja, e, nadamo se imša, ali to nije grije. <clears throat> Jedno pitanje, volio bi isto da malo budijete sad, da ne komentarišete i da slušate jer možete ga pogrešno satiti. Pitanje imam staru majku, hoće da kanja, ali ne može apsolutno ništa zapamtiti. Kako da ju pomognimo? Allahom poslaniku, pazite, Allahom poslanik u to vrijeme, Arapi su imali veliku mogućnost hivza pamćenja još su Arapi izgovaraju arapski jezik, pa je bilo slučajeva da dođu ljudi, Boži im poslanik kaže, ja ne tiho. Pa kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam, ako ne možeš naučiti fatihu, onda ti je dovoljno kada dođeš do mjesta gdje se uči fatiha i uči se Kur'an, da veličaš Allah, da kaješ Elhamdulillah, Allahu Ekber, Subhanallah. Tako da smo mi u našim podnebljima mnogo prioritetni ovog propisa, ali kada? Kada se osoba maksimalno potrudi i nauči i kada se zaista ispostavi da osoba ne može naučiti zbog godina i zato što je težak arapski jezik, onda kada dođe do mjesta gdje se uči Kur'an, ona će zikriti riječima elhamdulillah, subhanallah, Allahu ekber, sodno hadisima Božih poslanika, ali nemojte ovo uzjeti e, pretjerano olašicu, sada čovjek 18 godin kaže, Boga, ja sam probuo na uči fatihu, e, 13 minuta sam učio, ne ide nikako, ja ću po peziće u ono malo pošučuram, elhamdulillah, subhanallah, Allahu ekber, mašla što ovaj pezić da on stvarno kod njega sve more. Nemere, Ve znači ovo se odnosi na osobe koji zaista su u poznim godinama, osobe koji su se potrudile, osobe koji su možda tek prihvatile islam, pa nemaju vremena odma da nauči prvi pet 10 15 dana dok nauči fatihu, dok nauči sure, dok nauči zikreve namazu, da klanje na ovakav način, eh, sodno to mi ovakvi odgovori imamo od Šeha Salaha Muhammeda eh, Useymina i drugih šejhova, sodno hadisa Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je Božiji poslanik kodrižin na sahabama koji su imali poteškoći učenju, olakšavao takvi stvari. Da li žena može klanjati Bayram kod kući i Džumu kod kući? Ni Bayram ni Džuma se ne mogu klanjati kod kući, e, i Bayram i Džuma žena može da dođe i da klanja i Bayram i Džumu. Nažalost kod nas je to zapostavljen sunnet, od sunneto da se Bayram klanja na otvorenom prostoru, a Džuma kada je u pitanju, žena može da prisustvuje, znači normalno da klanja Džumu, klanjać dva rekata zajedno sa muškarcima i tog dana ne, mo, ne treba klanjati podni namaz. Ali kod kući da klanja Bayram namaz ili Džumu, to nije propisano inima potrebi za tijem. U jednoj firmi jedan brat kaže moja firma organizirala iftar, ja sam bio bolestan, nisam mogao postiti, pa se nisam odazvao iftaru, jer iftar je za postače, da li sam ispravno postupio, smatram da je ispravno postupljeno, ali da je insan i otišao na iftar, ne bi napravio neku ogromnu grešku, jer u većini slučajeva kada se pravi e, džemački, zenički iftari, zna se da će doći tu osoba koji možda i ne posti, ali jednostavno to je i vid druženja i tako dalje, ali ako je insan odbio i nije otišao ispredostrožnosti, ispravno je postupio. <kuh> Slike. Posjedovanje slika u kući brat ovdje navio primjere da čovjek ima milku, čokoladu, na njoj ima krava, ima sveska, ima neka novine. E, da li takve slike sprečavaju ulazak melejka u kuću? Duboko, duboko se nadamo da tako e, prisusto takvi slika u kući ne sprečava ulazak melejka. E, Sprečavanje ulazak melejka u kuću, e, Allah Jošanu najbolje zna, odnosi se na postavljanje slika koji se veličaju. Da čovjek postavi sliku na, na zidu Tito ili nešto slično, to mi najde se postavi na zid. E, zbog takvih slika, Allah, Žešan najbolji zna, meleci ulaze u kuću, ali e, slike koje su, hajde da stavljene u neku laticu, slike e, u novinama, u školski, znači, uđbenici, e, ambalaža, dana ambalaža, mnogih nekih proizvoda, e, svugdje ima slika, tako da Allah, Žešan najbolji zna da se to ne odnosi na ovaj propis. <kuh> Osobe dosta puta nas braća kontaktiraju, potekla mu je krv iz djesne, iz nosa, možda je nešto progutao, možda nešto nije progutao. uglavno pravilo je, braću mladrave cijenije sestre, da čovjek da se maksimalno potrudi, da ništa ne progutao tih nekih vanrednim situacijama. dali li krvarin je, desni, krvarin je zuba, opravka zuba e, i tako A ako se desi da je nešto progutao nenamirno, duboko se nadamo da je njegov post inšala ispravan. Šta nam možete preporušiti knjigu, kako i na koji način podučite se propisima namaza? definitivno po mom skromnom mišljenju najbolja knjiga napisana na bosanskom jeziku jeste knjiga uvaženog doktora Šija Safeta Kuzojića Svojsa namaz za božjih poslanika li se lato selam odabdesa do zikra i savjetujem svim braći i sestrama da tu knjigu nabavi mislim da se čak može i na internetu naći u svakom slučaju to je jedna veoma veoma korisna knjiga rijetka knjiga znači Šiš Safet je koristio preko 400 izvora pišući tu knjigu knjiga napisana znači zaista kada u pitanju naučni nivo jednim ne, jakim, jakim stilom, tako da, veoma korisna knjiga. Knjiga je isto štampana u jednoj e, rezimiranoj verziji, džepnoj verziji, ako se može naći i ta verzija, svakako je dobro. <clears throat> Imamo pitanje, i ovo pitanje se često postavlja u arapskom svijetu, pitanje žena, ako žena dobije mjesečnicu u nekom namaskom vremenu, a nije klanjala e, taj namas Primjer radi, Putin nastupa u jedan sat I žena jednostavno iz određenog vremena znači obaveza kuhala je nešto u dva sata dobije mesečni smikanjela podni namaz. Da li mora da naklanja takav namaz? Postoji razilažen kod islamskih učinjaka, jedni kažu mora, jedni kažu ne mora, Ali Allah dželle dželaluhu najbeli zna, ja sam ubeđen da žena ne mora to naklanjati. Ali ako bi žena taj jedan namaz naklanjala inshallah biznila, nije to nešto mnogo, nije to nešto teško, ali znači jednostavno ona je precvu imala još nekoliko sati namaskog vremena, imala je pravo da odgodi taj namaz nije ga klanjala, dobila je mjesečnicu, samim tim njoj više nije obaveza bilo da klanja. Ja sam duboko uvjeđen da nije obaveza da klanja. Ali ako bi žena naklanjala taj namaz, inša Allah, ne bi pogriješila. S druge strani, kada se žena očisti u nekom namaskom vremenu, da li je obavezna da uz taj namaz naklanja još drugi namaz? Primjera radi, žena se očisti u periodu ikindije. Pa da li uz ikindiju, jer ona će svakako kuu, pa će se klanjati ikindiju. Da li mora klanjati i podni namaz, Allah dž.šan najbolji zna, nije obaveza. Allah dž.šan najbolji zna, nije obaveza. <clears throat> Pitanje, možete nam pojasniti e, temu šija. Ko su šije, šta su šije, opasno šija, e, to je duga tema. E, Nimamo vremena, ja ću vam preporušiti tri knjige e, o šijama i smatram, insam koji pročita ove tri knjige, sažvaće nauči da, da će jasno, jasno znati ko su šije. Prva knjiga, Šije i Haridžije Nevagih Lisoneta od Alija Salabija, e, veoma, veoma korisna knjiga, znači naučna knjiga, e, zaista dobra knjiga. Druga knjiga od našeg šijeha Semira Imamovića, u čemu se razliku šije od ili muslimana. Veoma lijepa knjiga napisana jednostavnim stilom a svakako govoriti o kompetenciji i, i, i ilmu i znanju naših šeja sajemira i nema potrebi. I treća knjiga, historijska epoha od smrti Božih poslanika do ubijstva Huseina, radijallahu talanu. Znači, e, Knjiga od Šijeha Osmana Hamisa, veoma, veoma korisna knjiga koja detaljno odgovara na mnogi, mnogi nejasnoće eh, kojima Šije želi da, hajde eh, da kažemo, eh, dokumentuju i argumentuju svoje neke stavove. Tako da ove tri knjige, Šije i Haridje i Navagih Lissunneta od Alija Salabija, knjiga od Šijeha Semira Imamovića, u čemu se razgoju šir od ostalih muslimana i knjiga historijska epoha, eh, od smrti, smrti Božje poslanika do ubista u sinarad Jelotaranu, eh, ako bi se eh, ove tri knjige pročitale i, hajde da kažemo, razumijele, mislim da bi čovjek imao jedan veliki imunitet od ove opasne bolesti. <kuh> es salam moj profesor vjeronauke je sufija i baš vas osuđuje, pa mi kaže, pitaj ti to svog pješća kakvi su muslimani u džidni. E ovako, znači, ja ne bi se plaho umaru sa ovim profesorom da ga Allah nagradi što me gibeti i što onaj, ću, ako Bog, da požeti mnogi njegove sevape. A, a što se tiče muslimana, uđidi Pezić nikad uđidi nije živio, nije iz džide, nima rođaka uđidi, nema familije uđidi ne zastupa džidu, nije džidi na dvokat, ne znam zašto pješća pitati o muslimanima u džidi. Kad bi pitali pješća o muslimanima u njegovoj kući, možda bi trebao odgovoriti, e, ne smatram da trebam odgovarati e, o muslimanima u svom rodnom selu, godnjoj rovni, kamo da odgovaram, ali kad su ljudi bolesni, kad im je teško prihvatiti istinu, pjezi će problem što je dirno jednom u životu u osinjak koji se zove tekije, pa je kazao do islamu ne postoje tekije, pa to ljudima te progutati, zato što toliko tragaju za istinu e... Čudo da niko u tih pet godina nikada nije napisao naučni rad, da nam je naučno dokazao da postoji u islamu tekije, da postoji zajednični zikr i da postoji turbeta. U islamu ne postoji tekije, ne postoji zajednički zikr, gdje se ljudi e, okrije čukru probadaju mačevima i sabljama i ostalim e, sredstvima, niti postaju kaburovi i e, ne postoji turbeta. Tako da, onaj ko želi istinu, njemu je to lako dokazati, a onaj ko ne želi, njemu se ne može dokazati. Čovjek koji se kupa i tokom kupanja nenamjerno proguta dvije, tri kapi vodi, rekli smo da čovjek treba da se maksimalno čuva, ali ako bi se desilo, nadamo se da je pust ispravan. E... Moja nana bi voljela da za nas izdvoji, pošto smo mi u Njemačku i ona bi voljela da za nas izdvoji Sadekatul Fitr, ali možemo li i mi da izdvojimo za sebe, ne vidim ništa sporno znači da ona dole izdvoji, jednostavno da se ne bi ljutila, a da i osobe za sebe izdvoji, ne vidim išala sve to dodatni hajr. Osoba kaže svaki put kad joj isplati platu, po 1 ili 1,5 euro joj stavi u 100 kamata. Rekli smo da je najispravnije te kamate treba uzeti i nekom je ih dati. Tako da, da li treba čekati da se to euro po euro sabiri, pa poslije da se dadne kao veći iznos, a lađe što najbolje zna, bolje se tog imjetka odma rješavati. Da li je dati zekija tetki? Rekli smo jučije da se zekijati, sada kada Twitter, ne mogu dati samo dvim kategorijama ljudi, ne mogu se davati uzlaznoj i silaznoj lozi. Ulazno, uzlazno iloze, znači, dijete ne može dati svome ocuni ni svojoj nani, a otac silazno ne može dati svojoj djeci i svojoj unučadi. A kada je u pitanju, znači, amiđa, tetka i ostali, uz Allahu pomoć može se dati, ako potpadaju pod neko od kategorija. Mi govorimo samo u momentu da li to sprečava ili ne sprečava. Čuo sam, dugo jedno pitanje, brate je pisao kako ima problema sa sihrom, vako, onako. Čuo sam ako u Meku da džini tamo ne mogu da to izdrže i da budu uspaljeni, o, to istina nisam čuo. E, e, vjerujem, kada bi to bilo tašno, e, to bi bio jedan lijep i jednostavan način liječenja. Svakako čovjek u meki e, ima dodatne neke satisfakcije od namaza, od e, zemzema i tako dalje, ali e, da činjenica svakog u meku da će džini u njemu koji su ušli biti spaljeni, nije mi poznat dokaz koji to potvrđuje. <hums> kada nastupaju neparne noći, u smislu... E, Jeli ispravno da je nakon 20. dana ili 21. u svakom slučaju u islamu u islamu zapamte večeras noć nastupa prije dana. Pa kada zađe sunce, to je 21. noć i sutra je tek 21. dan Ramazana. Tako se znači u islamu broje noći i dani da noć dolazi, noć dolazi prije dana. Da li je dozvoljeno masturbiranje, onanisanje? Nije dozvoljeno. Ja sam o tom i mnogo govorio, pisao u onom svom e, e, islamskom priječniku brašnjim time, malo detaljisao o tom i dokazima učenjaka koji su zabranjivali. Masturbiranje, e, onanisanje nije dozvoljeno. <kuh> Jedna sestra je postala jedno pitanje oko vjenčanja u braku i onda kaže znam da na vjenčanju ne smiju biti mahremi svjedoci nije bi poznat dokaz u islamu da mahremi ne smiju biti svedoci prilikom vjenčanja. Jedna osoba pita da li ima potrebe zatim da svaku noć pošto ne može naći siromahe da svaku noć dio novca pa da ga nanijeti da je to sadaka pa da ga podijeli nekada kada nađe sirotinju u svakom slučaju poglavlja na filije dobrovoljnih dijela, sadake to su poglavlja široka ako čovjek nađi u, u zadnjim noćima mjeseca ramazana nađi bjedu nekim dadni sadaki ako ne nađi ne kodvoji jedan dio ovo, hajr, i metka poslije čega u dilti sve to inshallah khair kada godste u khairu ako radite ovo khair jevo khair nemojte se nogu sikirati Da li žena može dati mužu sad e, zekjat? Ekstra pitanje. Imate ženu bogatu, ima mnogo para, a muž siromašan i muž ima dugova. Žena može dati sume mužu e, zekjat, a muž ne može dati po konsenzusu islamskih učenjaka. Žena znači ako je njen muž siroma, ima potrebe, ima dugova, a ona ima svog imjetka, toliko da treba da da zekjat, ima pravo da da dini svom mužu. Da li treba izgovarati se mi Allahu li hamide kada se klanja za imamom? Ja sam stava da treba izgovarati riječi se mi Allahu li hamide iako većina islamsko činjaka kaže da ne treba. Šafijski mesef smatra da se, znači kada čovjek klanja za imamom pa kada odu na ruku, onda imam kaže se mi Allahu li men hamide, većinom ljudi kažu tada Rabbena velike il hamd, ja sam stava da treba kazati prvo se mi Allahu li hamide, a nakon toga kazati Rabbena velike il hamd. Šta da uradim ako izgubim e, abdest u toku namaza u kojim se klanja? U svakom slučaju obaveza je prekinuti namaz i čovjek treba se potrudi da izidži, da iziđe. Ako bi se zaista desilo da je tolika gužva da ne može da iziđe, onda neka sjedni na mjestu znači, gdje je klanjao, ali neće neće klanjati, znači pretvarati se da klanja, već će pokušati da iziđe. Ako ne može iziđi zaista, da li možda ako je u pitanju bajram ili džuma neka velika gužva, onda će sjediti na svojem mjestu. Sestra nam se jedna javila ima problema u braku u smislu da onaj muž već su par godina u braku, ne mogu da imaju djeci, išli su kod doktora na pretrage, uspostavljeno da je problem do muža i nakon toga, nakon što se to uspostavilo, muž ne želi da se dodatno liječi. U svakom slučaju pominje to greška. Ako se već ispostavilo do koga je, ako postoje mogućnosti znači, liječenja, zašto se ne liječiti, znači, da, li, da li treba, aj da kažemo vještačka oplodnja, da li treba, u svakom slučaju, znači šerijat ne sprečava i ne osporava da se čovjek liječi od nemogućnosti imanja znači potomstva. Čovjek sad, ako to ne želi, ne može ga niko natjerati. U svakom slučaju, dopuštena su dva načina liječenja, Kur'anom i medicinski. Da žena koja prima inzulin više puta u toku dana može postiti? Što se tiče inzulina, on ne kvari post. Jer smo rekli da to nije hranljiva inekcija. A da li osoba može zdravstveno, to se vraća na nju. Ali s aspekta šerijata i vjere, da li žena ili muškarac koji i prima inzulin, može postiti, može postiti. A da li on to može zdravstveno, to se pitanje vraća njemu. Kaže, znam da rotelji imaju koristi nakon smrti od dove svoga djeteta, da li će rotelji imati nagradu i zbog onoga što djete prakticira od islama i badete. Duboko se nadam, pogotovo ako su roditelji bili razlogom da djete nauči te stvari. Zato sam ja kazao davno, nekada. Najprioritetnije je da svaki rotel nauči svoje djete klanjati. Ovo ne isključuje da djete ide defendije da uči, ali zašto da neko pokupi sve sevape od moga djeteta? Ja želim da ja naučim svoje djete kako da klanja i čitav život dok moje djete klanja i ja ću imati zato nagradu i sevap. Tako da, ako su rotelji bili razlogom da djete nauči mnogo toga, nakon što ono to bude prakticiralo, nakon njeve smrti, duboko se nadamo da će rotelj i nakon smrti imati sevap za to. Možete nam kazati neke propise osnovni o seđdi, zahvali i da li se mora činti pod abdestom. Seđda zahvali je jedan i bade za postavljanje kod nas i lijepo ga je oživljavati, ali oživljavati ga na ispravan način. Seđda zahvali se čini kada čovjek doživi neku novu veliku blagodat ili bude od insana ostranjena neka velika nedača. Ali, znači, blagodat koji mi svaki dan imamo, prim radi djete, ide u školu svaki dan u babo dadni Marko. I babo dadni Marko je on seždno, op, e, veli, da uradim šuka seždno što mi je babo dao Marko. Ali, zaista da čovjek dobije neku veliku blagodat, znači, možda, supruga se je porodila nakon što 10 godina nije mogla imala, imati djeci, završio čovjek fakultet, izgradio kuću, znači, neke velike blagodati koji se rijetko dešavaju, ako se im samo desi neka velika blagodat znači propisano je da padni na seđdu nije uvijek da se okrini prema kibli niti je uvijek da bude pod abdestom znači da padni na seđdu i da zahvali Allahu Đelešanu za tu blagodat isto tako da se desi znači da čovjek možda neka velika nedaća od njega otklonjena, neka velika bolest i tako dalje neki veliki musibet musibet, muslimani su bili izloženi nekoj velikoj fitni smutni, pa je negdje tamo u islamskom svijetu znači desio se neki veliki hajr za od agnata od njih da čovjek uradi šukr seždu zdav, seždu sejdu zahvali inshallah to je propisano ali znači ne, ne da to bude zbog nekih sitnih stvari iz druge strane rekli smo da ne postoje znači ti uvjeti da, da mora biti prema kibli da mora biti da mora biti čovjek obučen žena znači može bez mahram i da uradi tu sejdu može znači bez abdesta nadam se inshallah da sam bio ja Jedan brat kaže, govorili ste dosta puta da se treba na seđdi doviti, pa da prije toga treba kazati subhana rabijel e'la svakako o ove dove koje smo spominjali u nafilama kada se dovi, prvo čovjek treba da završi zikr koji je vađib na seđdi, a to je da tri puta kaže subhana rabijel e'la, nakon toga onda da uči neku dovu. Kako se ponašati u situacijama kada čovjek kranja u prostoriji kod gosta, negdje gdje ima slika? Čovjek, znači, treba da zna da je u prostoriji gdje ima slika ispravan. Ako može da se okrene negdje znači, gdje nema slika, to je bolje. Ako može da zamoli tu svoju rodbinu da skinu tu sliku, to je sve bolje. Ali ako se ne skine ili ako bi to izazvao veliki, veliki neki revolt, znači treba da zna da namaz u obaljenu prostoriju koju ima slika je ispravan. Jedna sestra me postala pitanje, ja i moja sestra smo došli kod majke u noći Ramazana, u noći Bajrama, pa kao u noć u oči Ramazana. Pa da li je naša majka obozna da zbog nas izdvaja Sadekatul Fitr, to je poznato ono suje vjerje koji nima nikakvog utemljenja u islamu, to gdje je ko zapostio, nima nikakve veze i svako za sebe plaća Sadekatul Fitr. Porodca, pola porodce živi u Sanđaku, pola živi u Evropi, pa gdje da izvoje Sadekatolfitr? Gdje se dogovori? Znači, ako je otac u Njemačku, a majka i čirka u, u Sanđaku, on može njima reći izdvojite vi Sadekatolfitr za mene i za vas, ili one njemu kažu izdvojite i za nas u Njemačkoj. Bitno je, znači, da to bude samo u dogovoru i da on kada bude uzvajao da nije ti da je to Sadekatolfitr za njih. Jedno pitanje... E, Iako iz formulisanja pitanja već se vidi da, da neko želi da odgovorim nešto e, drugo, ali e, da li žena koja obavi namaz u suknjah lačama, njih namaz je ispravan? E, pazite, dosta puta ljudi griješi e, i dosta puta smo mi to već vodili, Propisi posta. Da li neko ako pogleda u ženu, da li mu to kvari post? Ne kvari post, ali je zbog toga. Isto tako, e, obavljanje namaza u suknjah lačama je ispravno. Ali žena ne treba da nosi suknjah lači. Ali ako bi klanjala U islamu je naređeno ženi kada klanja da pokrije svoje tijelo. Žena koja obuče suknja lače, ona je na taj način pokrila svoje avrete. Ali ona to ne treba tako uraditi, ali ako uradi, nje namazi isprav. Primjer muškarca koji bi klanjao, a nosi svilenu košolju. Svila je muškarcima zabranjeno. Ali čovjek, znači njegov namaz je ispravan, a posebna je zabrana što nosi svilu. Tako isto i nošenje suknja hlača. Mi smo jučer i prekućer odgovarali da žena kada izlazi iz kuće, ne bi trebala da nosi suknja hlače. Ali ako bi neka sestra nosila suknja hlače i u tim suknja hlačama klanjala da li je namaz ispravan, inša nje njen namaz je ispravan. Pa su dvije odvojene stvari propis, Znači, dali li tu treba da nosi, a pitanje je drugo, da li je njih nama zvalidan. Pa je nama zvalidan, a svakako kada izlazi napolje, ne treba da nosi suknja hlače. Jedan, brat, je poslijeo nako malo poteško pitanje, bar zamene poteško, u smislu, bliži nam se lhamdla Bayram i bit ćemo svjedoci kako osobe koje nikada u toku cijele godine ne odu džamiju niti poste, dođu na Bajram. Da li možemo smatrati takve osobe licenjerima? Pa sam ja bratu odgovorio i šta nakon toga, ako ih smatram u vjerima, ne treba ljude odgoniti od džamije, tako uzmite sve jedno veliko pravilo, bolje da ta insan dođe u džamiju na Bajram nego da ne dolazi nikako. Možda će tu čuti nešto što će ga ponukati da počne klanjati. Možda će tu čuti nešto što će ga ponukati da ostavi određene harame i tako dalje. Možda će vidjeti ljude pa će se pustiti pa će on početi dolaz sredom u džamiju. Tako da šta imamo mi sa tim da te ljude smatramo licemjerima. Tako da Allah nam dao svako dobro malo se pokušajmo svi malo više zabaviti o sebi, a ne o tome hoćemo li njega smatrati licemjerom ili nećemo ga smatrati licemjerom. Smatral ga mi ili ne smatrali, šta smo dobili sad? Jedna sestra kaže, jednostavno imam veliki problem, praktikujem islam skoro u svemu što mogu, osim što ne mogu da nosim hijab, živim u Evropi, u Bosni kada dođem preko ljeta, živim u republici Srpskoj, nošenje hijaba me posjeća dijelimično na 1992. i određene golgote koji sam prošla, savjet. Savjeti da ova naša sestra treba da zna da je obavezano nositi hidžab kao što ona zna da se maksimalno potrudi da što prije prevaziđe te strahove da se što prije odluči na nošenje hidžaba svakako sanj, samim samim nošenjem hidžaba doći sigurno neki novi problemčići ali svakako Bozhi bosaniki je bio poslanik pa imao mnoga iskušenja potvoral su ga vrijedjali su ga tako da i mi ne možemo očekivati da uđemo u džennet bez iskušenja i iskušenja ne treba tražiti žena koja nosi mahramu treba da se lijepo ponaša u naša, sve to, ok, ali iskušenja definitivno doći, ali znači, e, treba ta sestra da zna da je mnogo drugih sestara koja isto žive u Republici Srpskoj, koja žive u Evropi u kojoj ona živi i sve one nosi hijab i velika većina njih nema nikakvih iskušenja, nikakvih problema ali ako si ide si neko iskušenje na lovom putu, znači insan da se strpi. Dva ili tri pitanja su nam došla u slučaju da čovjek je uradio, bio je musliman, uradio je dijelo koje ga izvodi izvjer i može li se pokajati? Svakako je se može pokajati. Čovjek je bio u islamu, uradio je neko djelo koje je krupno, veliko, ogromno i pa sam on smatra da uradio je dijelo koje izvodi izvjeri. Može li se pokajati? Zašto da se ne može pokajati? Ako se može pokajati neko koje je bio 60 godina u nevjerstvu, Zašto se ne može neko pokajati koji je bio 30 godina musliman, pa jedan dan je uradio dijelo koji možda izvodi izvjeri, a možda i nije izišao izvjeri, zašto se ne može pokajati? Pa znači vrata pokajanja su otvorena svima. Jedna sestra mi je rekla da žena i muž, ako muž konzumira duhan, ne može muž predvoditi nju kod kući u namazu ako njih dvoje kranjaju. Ta žena se miješa tamo gdje nije mjesto, nema nikakve osnove u islamu da e, kažemo čovjek koji konzumira duhan ne može svoju suprugu predvoditi u namazu. Konzumiranje duhana je haram. Ali nema to veze nikakve sa tim da li čovjek može predvoditi svoju suprugu u namazu ili ne. Znači, kažu islamski učenjaci, jedno veliko islamsko pravilo. Svako onaj čiji namaz je ispravan, kada sam klanja, on ima pravo da ljude predvodi u namazu. Kada osoba predsteli da li je neophodno da se 52 dana uči jasin, lično sam kontaktirao jednog insana, ovdje je stavljena negova funkcija, pa mi je rekao da mora da se uči 52 dana Yasin, ja kažem ne mora. Eto, jednostavno kratko ne postoji nikakav argument da se mora. Ovdje je mora vjerovatno zato što zato dolaze šuške ne mora, braću moja draga, ne ima nikakve potpore da se 52 dana uči Jasin za, za Medjita. Rekli smo mi više puta, ne ima smjetnje da neko od rodbine prouči Jasin za, za Medjita i da sevab tog kirajeta pokloni to Medjitu, ali plaćati e, učenje Kur'ana bez obzira da bilo to Hatma ili Jasin e, je zabranjeno haram. Haram znači onome ko to uzima, a to toga neće imati ništa, kao i što je pojasnila uče, učenjac, islamska učenjaci i islamska a Znači nema ima smjetnje da rodbina ili unučadi ili pa čak i neko ko nije znači u uh, uh, rodbinskoj vezi sa mejetom da prouči nešto od Kur'ana i da to pokloni mejetu inshallah bi zna to je validno. Imam mali problem sa govorom, šta mi preporučujete koju dovu da učim? Znači dova uh, u kojoj ste tražili da lađal šehun da vas izliječi te vaše bolesti. Da li će posle namazana serijal uh, Ramazanski serijal vaš e-mail adresa biti aktivna, hoće inshallah biće aktivna. Šaljite svoja pitanja, ali nemojte me uzimati za obavezu da ću odgovoriti na sva pitanja. Okrenula, okrenuo sam se vjeri u pogledu mnogih stvari, ali jednostavno imam haram posao, radim u lutri, Šta da radim? Dovoljno je da čovjek zna da je to haram. Što se prije riješi toga, to će biti bolji. Kako su u islamu određuje kraj Ramazana? U islamu 29. dana Ramazana je propisano da ljudi prate imali mlađaka. Ako se u 20, dva, nakon 29. dana Ramazana, nakon akšama pojavi mlađak, sutra je bajram. Ako se ne pojavi mlađak, sutra se 30. dan posti u islamu, mjesec može imati 29 dana, može imati 30 dana, shodno da li su ljudi vidjeli mlađak. Tako su u islamu određuje znači, nastupanje bajrama. Može da se dati sadaka nekom imu muslimana, više puta smo odgovorili da nema smjetnje da se sadaka dadi nekom i, e, ko nije musliman. Žena mi ne može kontrolisati mokraću, da li to utječe na njen post? Rekli smo, e, nema nikakve veze to što osoba ne može kontrolisati mokraću sa postom. Nije uvjet da bi nečiji post bio validan, da čovjek bude pod avdestom ili da može kontrolisati mokraću. Rekli smo, za osobe koje ne mogu kontrolisati mokraću, one potpadaju pod jednu dvije kategorije. Ili njihovo isticanje mokraće kontinuirano... Ako su jedna od takvih osoba, onda će kada nastupi namasko vrijeme zaštititi svoj spolni organ, znači uloškom ili maranicom spriješiti isticanje mokraći, uzijeti abdest i klanjati. Pa makar u toku namaza nešto isteklo, njihov namaz je validan, ako je njihovo isticanje mokraće periodično, onda će sačekati period kada im mokraće nističi, tada će se očistiti, oprati, abdestiti i nakon toga klanjati. Da li može sestra sa nikabom ići na hađ? sam e, na predavanjima da ne smije žena ići na hađ pod nikabom. Netačno ili čula ili netačno neko rekao ili neispravno razumljeno. E, žena pod nikabom može ići na hađ, ali je problem što ljudi pogrešno shvataju period boravka e, ženi u ih ramima. Boži poslanik je ženi koja je u ih da nosi nikab. Ali u islamu je nikab... E, ono što žena pokrije sa lice i ima otvor. U arabskom riječi nakop znači rupa. Pa znači, žena na hađu ne smije pokriti svoje lice nečim što ima rupu. Tako da žena koja e, izvan, znači hađa, nosi nikab, Samo će kada bude u ihramima, prekriti svoje lice nečim što nima nikakvu ruku. Tako da će žena, znači, nema nikakav prorez, nema nikakvi znači, otvor. Žena će kupiti sebi za um, gazu ili nešto drugo, prebaciti sa svojim ahrami preko lica i dok je u periodu ihrama na taj način će pokriti svoje lice. Tako da netačno je da žena na hađu ne može ići, znači žena koja nosi nikav ne može ići na hađu. Kako? Ne može i ja arab žene Božih poslanika nosile nikav i išle na hađu. Već tačno da žena u periodu ih ne treba da nosi nikab, nikab koji ima znači prorez na očima, već će pokriti svoje lice gazom, tako na taj način će zaštititi da ljudi ne vide njeno lice. Kaže, inšala, ove ovaj godine ja i mojeg suprug planiramo ići na hađ, iako ja radim. On je taj koji rukovodi sa novcem, čijesto mi kako ćemo potrošiti svu šteđevnu što ćemo ići na hađ. Kako da postupim? Ništa, sam ga pusti dok se malo odljuti i završena stvar. To je to. Um, opet ono pitanje, da li da platimo bedel hađ za rotelje koji su... Znači vraća se pitanje da li su oni bili muslimani ili nisu, ako vi znate da su bili muslimani, ako su povremeno klanjali išli na bajram, išli na džume, postili, išli na teravije, oni su išali muslimani i za njih se može uplatiti baj, eh, hađ, ako nisu zaista samo imali mujo, haso, nikad život životu nije ušao u džami, nikad nije rekao laj lahila, nikad nije išao na teraviju, alađe što najbili zna za njega je bolje ne uplačivati eh, hađ. Da li isprano da zakolim prvo akiku za svoje dijete, nakon toga za sebe i za svoga muža? Rekli smo da nema nikakve smetnje da insan zakolji kurban akiku za svoje dijete nakon toga, ako njegovi roditelji za njega nisu plali, nema smetnje da insan sam za sebe zakolji akiku Inšala. Brat postavlja pitanje, želi da se ženi, ali njegova supruga buduća nema oca. Mi smo rekli nema braka validnog bez saglasnosti staratelja. Pa ako ta njegova supruga buduća nema oca, onda treba trašiti nekoga drugog staratelja, da li da to bude njen amiđa ili njen brat. U svakom slučaju treba da bude neko iz muške lozi koje je njoj blizu. Ako nema niko, zaista nema niko, onda to može preuzeti znači na sebe neki alim ili neki učenjak ili neki efendija itd. ali mora biti e, saglasnost muške osobe. jedna osoba nam je predošla, kaže fina je bila emisija, ali eto sljedeće godine možete li sasvom uključiti Šiha Safeta i Hajrudina Mjetovića pokušat ćemo i pokušat ćemo ih lomiti, ali nevjerujem da su oni na ovom nivou znači da se oni spusti na ovaj nivo to su e, veći učenjaci, tako da oni vjerovatno ovim danima imaju e, veći obave za, e, a isto tako možda tehnički da dolazi neprestano e, ovdje u studio i da e, budu s nama, ali eto Fin je prijedlog, ovo su sigurno veliki učenjaci koji zaslužuju mnogo veće, hajde kažemo, počasti nego da bugu na ovakvim ovim mjisticama gdje pezići ova sitna raja učestvuju. Da li je dozvoren da dovim Allah da im podari hajidli muža ili ženu i da spominim ime? Svakako, nema nikakve smetnje gospodaru, olakšaj mi da has ne bude moja žena. Samo dobro ispitajte da ne bude posle gospodaru, nemoj sam da halas ne bude. <tripti> Imam problem sa suprugom, imamo dvoje djece, supruga me sluša, voli i sve, živo radi, ali e, ne želi da se pokrije, odnosno ona je se žela pokrit, pa je u vekak se pokriješ, mi ćemo te se tako itd. E, lagano sa ženama e, donošenje odluke da se stavi mahrama nije jednostavna stvar. E, smatram da se ništa ne postiži na silu. Lagano, lijepim ponašanjem, razgovorom, ljubomorom, itd. I nadam se, Inšala, da će se to postići. E, Post petkom za osobu koja posti Davdo, alaih selam, post. Insan koji posti Davdo, alaih selatu selam, ako jedne sedmice ne posti petak, sljedeći sigurno posti petak. Znači, tačno je da nema smetnje da insan koji posti Davdo, alaih selatu selam, posti petak. Pravilo je generalno da čovjek ne bi trebao petak dan da posti sam. Kad su pitaju na file, svakako kad je Ramazan, mora se postiti, ali ako ćemo postiti na filu, onda nije dobro da dan petak sam postimo. Ovo znači da, ga postimo, da postimo dan prije njega ili dan poslije njega ili, ili eventualno ako to pada dan u kojem mi napaštamo post ili ako pada dan u kojem Davdov ali Selam post, ako neko posti, znači tada nema smetnje da dan petak bude sam u postu. U toku kada postim, da se smijem ošišati, da li smijem e, uklanjati dlake sa svoga tijela, nema nikakve smetnje e, da čovjek e, obrije glavu dok posti, da znači čak kaže i na nekom predavanju sam čuo da se ne smije nositi majica kratke rukava, moraju dugi rukavi. Netačno je to, ko rekao da se ne smije u toku posta nositi majica kratke rukava, osim ako se ovdje radi o ženi koja želi da izviđe u majici kratke rukava na polje kad posti. Treba da tada sigurno nosi košlju dugih rukava ili džilbab, ali znači koju pitaju muškarac, ne ima da iziđe. Evo pezi danas izišu u majici kratkih rukava posti, pa inša nadam se da nismo griješli. Da li žena smije klanjati u periodu kada tek počinje dobijati mjesečnicu, kad tek vidi prvi tragove krvi? Onog momenta kada prvi kap krvi žena vidi, ona samim tim je znači ušla u period mjesečnici i pro, u islamu se propis vezuje za krv. Ne vezuje se koliko ima krvi, već za krv. Tako da žena onog momenta kada počne krvariti, samim tim znači zabravljeno je više stupati u namaz i samim tim ako znači, posti njim post je prekinut. <kuh> Šta mi studenti da radimo u zadnju trećinu mjeseca Ramazana, ne imamo vremena da idemo i tikaf, ono što možete. Znači vama je najveća obaveza da postijete i najveća obaveza da studirate. Nakon toga što možete da fili učenje Kur'ana, zikra, teravije, noćnih namaza što viši to bolji. Da li bolje učiti Kur'an ili klanjati u zadnjim noćima mjeseca Ramazana ono što čovjeku više odgovara? Rekli smo više puta u ovakvim situacijama čovjek će činiti ono što više na njega ostavlja traga. Pa neko je skrušeniji i znači, jednostavno više na njega traga ostavlja da uči Kur'an. Neko više na njega ostavlja traga da klanja na filu, pa ono što više na vas ostavlja traga, to ćete i činiti. Jedan brat nam je ljudi citirao jednog svoga profesora negdje tamo na nekom fakultetu, To su kaže oni što nas godinama bi huzure i napadaju u vezi dizanja ruku, dužine brada, nogavica i ta, a kaže sve su te stvari sunnet. Pa je pitanje sad, da li je zaista dizanje ruku, dužina brade i nogavice da što su sve sunneti, nije tačno da što su sve sunneti, dizanje ruku namazu namazuj sunnet po konsenzusu islamskih učenjaka. Puštanje brade je vađib. Puštanje brade je vađib, brijanje brade je haram. Tako da po našem hanefijskom ezebu čovjek znači, tek nije skratiti bradu kada naraste u dužini njegovi šaki. Prije toga ne smije kratiti. Po našem hanefijskom mezhebu haram je brijati bradu i mora se minimalno pustiti do dužini šaki. Kad su u nogavice rekli smo da je tačno mišljenje da je haram spustiti nogavice ispod članaka. Tako da, bojim se da ovaj profesor malo ima problema, da li sam sa sobom ili s nekim drugim, ali onaj neispravno interpretira propise. E, kakav stav i kako da se ponašam, kontaktiram s ljudima u toku posta, pa zadah, kako da uklonim zadah, nema smetni, rekli smo da se koristi e, sprejevi za uklanjanje zadaha u ustima, ali uvjet je da se ne smije ništa od tih sprejeva, znači, progutati, da insan, znači, koristi sprej, da to isperi, da ispljuni, nema nikakvi inšala smetni. Imamo svotu novca koji trebamo izdvojiti na ime zekijata, ali to nekako mužu sve teško pada da to odjednom toliko dadimo para, pa možemo li mi tokom godine to izdvajati, ako su... Pare pre godinile, i ako je sad, znači, nastupila obaveza, onda se te pare moraju dati e, kao zekjat. Insan treba da zna da e, gospodar nam nije naredio nešto što ne možemo, e, 2,5% zaista, bez obzira o koliko je svoti novca se radilo. Ako nam je 2,5% ono što odvojimo, pa treba da izvajimo 1000 maraka, onda mi sigurno imamo mnogo novca, dok nam je 2,5% 1000 maraka ili manje ili više. Tako da, ono što nam je gospodar naredio sigurno nije mnogo iz režije nam javljaju da je ostale još 5 minuta, potrućemo se da završimo se. Jedan brat je posao jedno malo pitanje, kaže ja sam imao jednu povredu u kičmi. samim tim, nakon toga desio mi se da sam nepokritan i impotentan. Nakon toga živim u kolicima, znam da ne imam nikakav osjećaj prema ženama, mogu li ja gledati u žene, kao eto kad sam već tu, on je to stavio i pod navodnim znacima da eto ko malo ako ništa uživam gledajući žene. Allah Đelešanu najbolje zna, insan treba da se čuva svoj pogled jer nije e, Islam zabranju samo gledanju žene da bi, ne daj Bože, počinio čovjek blud. E, gledanje u žene koji čovjeku nisu dozvoljni da sa njima stupi u brak ostavlja mnogo traga na ljudsko srce. Tako da Allah najbolje zna, ja ovom bratu savjetu im preporučujem da se strpi radi Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu zna zašto je ono bolje o tej bolesti da se strpi da od Allaha Đelešanu očekuje samo nagradu i da na tom putu ne čini nikakve harame. Rekli ste da je čupanje obrva haram i zabranjeno, da su osobe koje tu čine da su proklijete. Da li dio između obrva potpada podotu? Islamski učenjaci kažu da ono što je, iako postoji jako razilaženje, ima učenjaka koji kažu čupanje bilo koji dlaka na licu je zabranjeno. Ali veli groj savremenih učenjaka kažu da je samo se odnosi e, zabran na čupanje obrva. Čak ovaj period e, mjesto, znači između obrva, da ne potpada. Tako da, alađešo najbolji znam, veli groj učenjaka današnjih doba dopustuje da žene, znači, uklanjaju i e, između obrva. Na bilo koji način, s tim što ne bude da ono malo pomalo, malo pomalo, pa to malo ovaj, ovaj dio preraste, pa da odu obrve. Ali znači, baš... Da, znači ovaj dio između oborva, inšalabizna, velik, velik, velik broj učenjaka sa ovim doba smatrao je da nema smjetja da žena taj dio dlaka ukloni. Ima li propis da odjeća ostane vani na štriku poslije akšama? Šerijetski nima smjetnje, da li će vam i neko drpiti sa štrika, da li će se zalediti, da li će pokisniti to je to nešto drugo, ali šerijetski nima nikakve smjetnjika i stari nane pogotovo su smatrale da tada uh, ne smije biti odeća na štriku, nima nikakve smjetnje. <kuh> Može se nakon vitara klanjati noćni namaz? Može. Nakon što čovjek klanja vitr namaz, ako nakon toga osjeti neku, hajde da kažemo, e, elan ili nešto da bi još klanjao, ne ima da klanja dva po dva koliko može. neće više ponavljati vitr namaz. Da li se zekeati i mogu dati rodbini? Rekli smo, može se dati rodbini, bitno je samo da ne bude ula, uzlazna loza i silazna. Ne može se dati svojim roditeljima, ni djedovima, ni se može dati svojoj djeci. Nešto, jedno pitanje, malo zakomplikovano, odnosno ovo nam je zadnje pitanje, pa e, njega ćemo onako i propiti, da li ima propis za kurban? Koji starost ovca mora biti? E, može li to biti janje? Malo nedefinisano pitanje, u svakom slučaju, ako je pitanje, da li ovca koju oče čovjek zakljati za kurban ima određene uvjete, ima minimalno što treba ovca da bi bila validna za akiku i za kurban treba da ima šest mjeseci i da je tijelesno približno velika kao ovce koje imaju godinu dana. Tako ako se ispune ova dva uvjeta, onda znači ovca koja ima manje od godinu dana može da bude za kurban, ako ima više od šest mjeseci i ako je tijelesno razvijena i velika približno kao ovce od godinu dana. Vraću, ma draga i cijine, sestre, evo sve ono pitanja što sam danas uspio da pokupim sa vaših e-mailova, uspjeli smo do 8.5 da odgovorimo. Molim vam, lađe, još da ono što smo čuli bude korisno za vas. Ja lično ću vam otkriti jednu malu tajnu. Meni zaista bilo veliko zadovoljstvo družiti se sa vama. Dugo godina sam tu, vrtim se oko naroda, oko ovih dersova, ali zaista je ova aktivnost ovih dersova i ovi prediftarski druženja meni jedna od mojih najdražijih aktivnosti u cijelom mom životu. Znam da je bilo vama teško slušati ponavljanje određenih odgovora, ali jednostavno, radio sam to iz cilja da, da ovo znanje koje imamo da ga dostavimo ljudima da ga približimo na najlepši i najjednostavniji način znači meni je bilo lijepo sa vama kako je bilo vama sa mnom ne znam molim Allah, Jošanu, da oprosti meni i vama da nam u Kabuli i badete mi se ako Bog da vidimo i čujemo nakon Bajrama e-mail ostaje otvoren s tim što ne uzimam pod obavezu da odgovoriti na sva vaša pitanja